Mi a beképzelt a itt itt kívül nem érdekel semmi más, mert csak belefojtja a szót? Mit keresik? Fiala János vagyok. Itt fogadtak be? Kíváncsisem a helykeresés a jobbító szándékhajt. Elmegyek képzelt árbózkosarabbon. A civil Rádióban a Felkelt Jancsit, valamint benne benne, uh -huh. ezeket, aki a Városliget ZLT vezérigazgatója. Um, beszélgettünk és szót ejtettünk, illetve nem ejtettünk szót arról, hogy több készülőben lévő cikk is van a Városligetről, de ezekről nincs mit beszélni, mert ezek még nem láttak napvilágot. Ezt azért is tartottam fontosnak elmondani, mert ha valaki az internetet tanulmányozza, magyarul nem csak a nyomtatott sajtót nézi, akkor most olyan, mint hogyha valami, nem tudom, vihar előtti, vagy csak egyszerűen normális. Hát ugye Magyarországon a csönd az mindig olyan vészterhes, mert az vagy a... Tehát az, az nem mindig csöndet jelez, de csak jelezzem, hogy, hogy most a városléget kapcsán viszonylag kevés a hír. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is. Én azt gondolom, hogy ez összességében egy jó hír. Azért jó hír, mert... Most zajlik az a tevékenység, ami üzemszerűen a Városliget ZRT-nek egyébként a feladat és hatás körébe tartozik. Az előkészítő munkák, a fejlesztések, előkészítése, a tendereztetések, illetve hát jó pár területen maga az építés kivitelezés. Úgyhogy én, nekem az mindig egy pozitív lakmuszpapír, egy pozitív indikátor, hogyha ez nincs folyamatosan a fókuszban, az azt jelenti, hogy azok a legfontosabb üzenetek, amik a ligettel kapcsolatban ismerték kell, hogy váljanak, azok, azok ismerté váltak. Nyilván mindig van szélesebb kör, mindig vannak még apróbb részletek, amiket el lehet mondani. A kertemben a liget védők? A Voltung Expo területén, illetve a Petőfi csarnok területén, ahol jelenleg nem zajlik építési, kivitelezési munka, ott egy... A magyar jogszabályoknak egy furcsa értelmezéseként és eredményeként egy olyan helyzet van, hogy ez most egy demonstrációira kijelölt övezet, úgyhogy igen, most a vélemény nyilvánítás szabadságát ezeken a területeken megjegyik. A, a, a ligetvédők oldalán is az is most relatív csendes, illetve hát foglalkoznak foglalkoznak mindenfélevel az atlétikai világbajnoksággal, de hát az nincs szoros összefüggésben a Városligettel. A At atlétáik sikerének az mindannyian örülünk független, attól, hogy az gátfutás-e, vagy súlyok is? Azt tudom mondani, hogy amikor a közlekedési múzeumot átadták Berlinbe, akkor ugye az Audinak, nak az akkori elnök vezérigazgatója tett ott egy nyilatkozatot, és azt mondta, hogy ő nagyon köszöni az ottani közlekedési múzeumnak azt a munkát, amit a német mérnökök kiválóságáért tett, mert hogy a legtöbb kiváló mérnök, aki a nagy német autógyáraknál mérnöki pozícióban dolgozik, azok valahol gyerekkorban fertőződtek meg a közlekedés és a, a, a mechanika iránti szeretettel, és e, valami hasonló történik itt a ligetben is, hogy a jövő e, 110 gátasai itt edzenek-e már és itt fognak -e edzeni a ligetben, erre nem tudok válaszolni, de azt tudom, hogy az eddigi áldatlan állapotok helyett a tájépítési megújítás egyik markáns elemekén a különböző sportoknak egy jóval magasabb színvonalú facilitás, egy jóval magasabb színvonalú kiszolgálása válik lehetővé. Például egy 2000 méteres futókör épül, ami kifejezetten a hobbi futók számára ad teret öltözőkkel, kivilágított részekkel, de lehet, hogy a jövő Balázsai, azok majd azon a 60-as futókörön készülnek, ami kifejezetten azon a 200 méteres futókörön készülnek, amiben külön 60 méteres pálya és távolugró is van, ami hivatott arra a vakok kertek környékén, hogy a környező iskoláknak a testnevelés igényét ki tudja szolgálni. Szűk, veszem az optikát, van új kommunikációs vezetője a Városligetnek, illetve már nem is annyira új. Azt kérdezem, hogy mennyire egységes, vagy nem mennyire egységes ez a kommunikációs, és természetesen ezt nem véletlen kérdezem, hiszen tegnap kaptam meghívót a meglehetősen Aktív Itézi de maga a meghívó az, azért szűkíti a kört, mert hogy így szól, kedves újságíró kollega, szeretettel meghívjuk az akreditált médiumok munkatársait a közlekedési módosállom standjához a Sziget Fesztivál keretein belül augusztus 10-én órakor tartandó a közlekedési múzeum az idei évben is figyelemre méltó kitelepülése jelentkezik a Sziget Fesztivál idei alatt kreatív, kreatív programokkal De dörödöm. dörödöm. Hát most nem a Szigetnek csapok itt e, e, reklámot, hanem azt kérdezem, hogy mennyire egységes vagy mennyire nem, és ez mennyire tudatos és mennyire nem a, a Városligetet illetően, illetőleg az ad, adban dolgozó, nem dolgozó, vagy majdan dolgozó intézményeket, illetve azoknak vezetőit illetően. Hogy világítsam, meg ezt a kérdést egy kicsit e, merszebbről közelítem, mert az egész Liget programnak az egyik e, központi elemére kérdezel rá. Ugye a, a Városligetben számos intézmény volt, van és lesz is a jövőben. Ezek az intézmények e, különböző történeti múltal és autonómiával rendelkeznek. Akkor, amikor a Ligetnek a e, megújítása megtörténik, akkor a programalkotás során ezen intézményeknek az igényeit messze menően e, igyekszünk figyelembe venni, és igyekszünk egy olyan infrastruktúrát építeni, ami minden ligeti intézmény számára többet... Jó, de hát, hát amiről most beszélsz, az, az a jövő zenéje. Mi a jelen zenéje? A jelen zenéje is ez, hiszen a, beszélhetünk az állatkertről, a Szétsémi Flutőről, a Szépművészeti Múzeumról, vagy egyébként egy más minisztérium fenntartása alá tartozó ö, mezőgazdasági múzeumról, vagy adott helyzetben a műcsarnokról. Vagy a közlekedési Múzeumról, ami ugyan éppen nem egzisztál a ligetben, de azért mégis komoly történeti múltal bír. Ezek az intézmények, ezek továbbra is teljesen önállóan szervezik a programjukat, a kiállításaikról, a programszervezésükről, és a kommunikációjukról is önállóan gondoskodnak. Maga a liget Budapest egy olyan ernyő brand, ami ezt kommunikációs oldalról is összetartja, de azért ezen jelentősen túlmutat hiszen a fejlesztések ezeket az intézményeket kell, hogy összekössék, és azt az agregált hatást, amit az intézmények összekötése, Athat és jelenthet, ezt kell tudnunk kihancsúlyozni. Ha már itt jelálni. tartunk, akkor a Néprajzi Múzeumot nem említetted. A Néprajzi Múzeumról tudod, hogy mikor fog bezárni, és mikor kerülnek az ott lévő műtárgyak abba a raktárközpontba, amelyről nem tudom, hogy annak a készültségi foka 8-9 vagy 10-10 azt jelenti, hogy már készen van. Nem akarok hülyeséget kérdezni, így aztán nem állítok, hanem tényleg kérdezek. A raktárközpont az UMRRK, a Szabolcs kórház területén ugye folyamatosan nő ki a földből, aki most arra jár, 3-4-5-6 torondarút láthat folyamatosan dolgozni. 10 2000, tart? Igen, 2000? 2017 év vége, 2018 év elejére készül el az épület, és 2018 nyarán válik alkalmassá arra, hogy raktárként illetve... Jó, akkor mondjuk a Néprajzi Múzeum esetében ez konkrétan mit jelent, vagy ezt még nem tudott te se? A néprajzi múzeum bezárását egész pontosan nem tudom megmondani, én azt tudom mondani, hogy mi itt a Városligetben novemberben kezdjük el uh, kivitelezni a leendő néprajzi múzeumot. Nyilván mind a két előfeltétel, tehát az új néprajzi múzeumnak a megépítése, illetve a hozzátartozó raktárközpontnak az elkészülte előfeltétele annak, hogy a Néprajzi Múzeum a jelenlegi helyéről véglegesen... Mennyire szoros a kapcsolattartás részedről, mondjuk a Néprajzi Múzeum igazgatójával? Folyamatos, folyamatos kapcsolatban vagyunk minden intézmény főigazgatóval, így Kemecsi Lajossal is, hiszen ők nem csak egy vázat kapnak tőlünk, ami a mi szándékunk szerint elkészül egy nemzetközi tervpályázat eredményeként, az 56-osok terén, hanem ők voltak az aktív programalkotók. Ők határozták meg azt a térprogramot, azt a térszerkezetet, ami egy olyan a XXI. században is vonzó néprajzi múzeumot tud uh, alkotni, amihez aztán a Kubust, Marcellék és a Napúrkonzorcium álmodta meg. Ugye három olyan múzeum van, ugye a közlekedési múzeum, a Nemzeti Galéria és a Néprajzi múzeum, amely ugye működik, illetve nem működik annak megfelelően, plusz a szépművészeti múzeum, annak megfelelően éppen a költöztetés, illetőleg az új, az átalakítás a szépművészeti múzeum esetében, illetve a költöztetés, illetve a szétrakás, mint ami a közlekedési múzeum jövője lesz, hol tart? A többi, a többi az új intézménynek tekinthető, ha csak valamit nem hagytam ki. A Magyar Zeneház új intézmény. Arról beszélek, a, a színház is a, új intézmény. A színház is, és az Olaf Páneház. Igen, szempontból. Uh, új Jó, intézményként ez, ez külön kezelendők. Lép be ebbe a térbe, de valóban ez az egyik legfontosabb uh, megosztás hogy melyek azok az intézmények, amik egy intézményét rekrekordtal 50 100, 150 éves múltal rendelkeznek saját gyűjteménnyel, saját arcéllel, saját karakterisztikával bevezetett rendel. Ez valóban a közlekedési múzeum, a galéria és a mértrajzi hogy múzeum. Áll a biodóm. Ha jól tudom, a tegnap... Ha uh, jól tudom, hogy te... valaki tudja azt, te vagy, igen. A ja, persennyit is megkérdezhettem volna, bocsánat, igen? Igen. Tegnap előtti napon írták alá az eredményes közbeszerzés után a kivitelezői szerződést a biodomra, úgyhogy hamarosan a felvonulási munkák elkezdődnek, és a biodom kivitelezése is elindul. Hosszú előkészítés előzte ezt meg, ugye a, a Volt Vidámparki területen is hihetetlen érzékenységgel nyúltak a területhez, a miniszteri biztoség, Azért, azért a, a, amiatt a nagyon sokaknak fáj a szíve, az egy másik kérdés, hogy méltatlan állapotok alakultak ki, de az én szívem az nagyon fáj a vidámparkért. Különös tekintettel arra, hogy semmilyen utódja nem tűnik lenni, és egy olyan város, mint Budapest, azért lasz lenne, ha rendelkezne egy vidámparka. Nem volt az egy szép vidámpark. És azt hiszem gyerekkoromban se volt szép, de ugye nem volt más. Tehát az, de a lányom egy ideig gyakran járt oda, és nagyon szerette. Fáj a szívem azért, hogy nincs, nincs vidámpark Budapesten. És fáj a szívem azért is, hogy a liget végül is nem volt alkalmas, hogy úgy tűnik, hogy nem volt alkalmas arra, hogy az új vidámparknak adjon otthont. Ugye a 21. századi témaparkok azok nagyon elrugaszkodtak már azoktól a hely és infrastruktúra igényektől, amit a liget adott helyzetben biztosítani tud. Én nekem meggyőződésem, hogy Budapest egy optimális régiós csomópont tud lenni, ahol egy ilyen attrakció valamelyik külvárosi barnamezős területen. Egyáltalán nem arról, hogy, hogy ilyen lenne. Letőkban, meg, meg is jelent. Fiakban. Én piaci környezetből hallok olyan információkat, hogy zajlanak tárgyalások erről, hogy valamilyen komoly meghatározó témapark érkezzen, vagy érkezhet Budapestre. Én egy előző életemben volt szerencsém erről sokat, sokat tárgyalni. Volt érdeklődés már akkor is a nemzetközi, nemzetközi témapark üzemeltetőktől. Úgyhogy nem zárnám ki ennek a lehetőségét, de nem ismerek olyan központi törekvést, hogy a, a Vidán is rövid távon tótlátok. Hát köztekítette -e arra, hogy ugye ö, zöld terület egyebeknek hát a véges nagyság az ugye korlátokat szab, de ha már itt tartunk, akkor van-e valami pont 3.2 vagy 1 a cirkusszal kapcsolatban? Hasonlóan a, a közlekedési múzeum végső elhelyezéséhez jelenleg számos terület vizsgálat alatt van, azt az optimális megoldást keresik a Budapesten a legjobban lehet elhelyezni. De most éppen nem a ligetben járunk? Pontot. Most a ligetben van, most jelenleg nem, nem, a... Nem, nem, nem, nem ezt kérdezem, Azt kérdezem, hogy a jövőt tekintve a ligetben járunk, ami a cirkust illeti, vagy nem? Lehet, hogy marad a jelenlegi helyén a fővárosi nagycirkust. Még az is lehet? A helyzet, hogy a, ez is egy Még arról is volt szó, hogy a átköltözik szó, a túloldalra. Volt erről szó, de továbbra is több területvizsgálat alatt van, a végső döntés szerintem őszövállás Anélkül, hogy kirugatnád a magadat, emiatt azt nagyjából lehet érzékeltetni, hogy ez ügyben miért nem akar nagyon születni döntés? Ugye, Ugye az a helyzet, hogy, hogy a cirkusz egy, egy nagyon központi lokáció mellett tud hatékonyan és jól működni. Azért ebben a városban nincs végtelen számú olyan központi lokáció, Ebben egészen biztosak vagyunk? Ezt azért kérdezem tőled, mert amikor, amikor az ember, e, ismét csak a lányomra kell, hogy ugye hagyatkozzak, amikor az ember vidéken járt, akkor minden vidék, ugye, ami nem Budapest, ez egy eléggé hülye fogalmazás ebből a szempontból a vidékének számára lehet, hogy a főváros a főváros, de most ebben nem bonyolódnék bele, hogy, hogy azért azokat nem feltétlenül voltak. Jó, volt, amikor Győrben talán belül volt, de, de a lelleit, jó, a Balaton lehet, hogy megint más, de azért egy nagyobb cirkusznak a megközelíthetősége a parkolás, tehát hogy az, az, az, egy, az evidens, hogy cirkuszos központi lokáció, hogy te fogalmazol? Vagy inkább arról van szó, hogy az igazgató szeretné ezt nagyon. A cirkuszminiszteri biztosát érdemes uh, megkérdezni. Én azt gondolom, hogy az a vízió, amit uh, ő a cirkusszal kapcsolatban képvisel, hogy egy művészeti átként pozícionálni, cirkuszművészeti központként tekinteni erre, az összes kiszolgáló infrastruktúrával, artista képzéssel, stb. stb. nemzetközi központávállással, ez igenis igényli azt, hogy a városnak egy jól megközelíthető pontján legyen. Ez nem egy, nem egy külső területre való szórakozás, mint ahogy a színházak is jellemzően nem a város külső peremén található, hanem sokkal inkább a belső, belső kerületekbe, belső rész. Értettem, egy projektről egyáltalán nem volt szó már, mint hogy a nagy projekt keretén belül, vagy legalábbis nem emlékszem rá, ez pedig a Kumáromi erőd. Ez hogy a Frázskuyhóba, ez a csillagerőd, ez hogy a kapcsolódott ehhez a Liget projekthez, mások számára a projekthez? A Szépművészeti Múzeum román csarnoka az gyakorlatilag a háború óta kihasználatlan terület. A Szépművészeti Múzeumnak a gipsz gyűjteményének a raktáraként funkcionált. Háborús sérüléseket is szenvedett. Most a Szépművészeti Múzeum felújításánál a román csarnok megújítása központi kérdés. Ezáltal a Szépművészeti Múzeum kiállító terei egy elképesztő minőségi változáson tudnak keresztül menni, sokkal több műtárgyat lehet majd kiállítani. Természetes, hogy ezeknek a gipszeknek, amiknek a századfordulón, a huszadik század elején a jelentősége sokkal nagyobb volt művészettörténeti szempontból most, hiszen ezek gipsz a világ híres különböző szobrainak a, a gipszmásolatai találhatóak itt. Ezeket a gipsmásolatokat, illetve az országban máshol többet között Tatán megtalálható gipszeket költöztetjük Komáromba. Egy igazi 21. század... Jó, de azt el... kérdezem, hogy miért pont Komárom, illetőleg a csillagerőt hozzátéve, hogy nem fogok hülyeségeket beszélni, és ezért inkább visszafogom magam, hogy ugye egy erődrendszer van, és ezek földrajzilag is Különböző távolságra vannak egymástól, valami jobb valami rosszabb állapotban van. Mi alapján történt a kiválasztás, illetőleg ha a csillagerődöt én jól látom magam előtt, akkor azért az egy lényegesen, nagyobb telet, semmint hogy egy gipszobornak a kiállításával egyébként maga a teljes komáromi erőd megtelne, de ezt lehet, hogy rosszul látom. A, nincs szó az egész Komáromi erőd rendszerről, ugye ott folyamatosak a felújítások a monostori erőd felújítása már korábban megtörtént most a csillagerőnek a felújításáról van szó. Ez egy 2013-14-ben megszületett kormányzati döntés, hogy a Komárom térségének kulturális megújítása és a ja, ezt érte, kulturális hogy ne, az, az, az, hogy okán. egyébként ez ott lesz, ez azt jelenti, hogy valamilyen vékony szálon egyébként igazgatásilag pénzügyileg fogalmam sincs milyen területen még kapcsolódik a Városléget Projekthez független attól, hogy területileg nem tartozik oda? Az üzemeltetés kérdései és megállapodásai, ezek jelenleg kidolgozásokat vannak. A beruházás elkészítése és egy működő, egzisztáló kiállítás létrehozása, ez a Városliget VRT feladataileg van. Min múlik az, hogy a jövőben ne? szorosabb, kevésbé szoros kapcsolatban áll-e majd a Városliget projekttel, hogy hol így értem, hol úgy, vagy ez egy kormányzati döntés, amelyben neked nincs beleszóláson? Én azt gondolom, hogy itt mind Komáromvárosnak az érdekeit figyelembe kell venni, mind a Szépművészeti Múzeumnak az érdekeit, mind a Város Liget, nek az érdekeit. Előremutató tárgyalások zajlanak ebben az ügyben, hogyha ezek véglegesednek, akkor természetesen el fogom mondani neked is, hallgatóknak is. Ez a 6 milliárd forintos beruházás, ez valójában mire lesz elég, illetőleg ebből mi valósul meg, ha Ez gyakorlatilag egy teljes felújítása a csillagerőnek. Független attól, hogy a gépszobrok oda kerülnek-e vagy sem? Tehát ez az egésznek a felújítására vonatkozik. Ez a csillagerőznek a felújítására hmm. vonatkozik, illetve egy új kiállító térnek uh, a megépítésére uh, vonatkozik, ami uh, befogadja azokat a nagyobb méretű gitárgyakat is, amik az épületbe, intézménybe máshol nem helyezkednek. Ez a 350 szobormásolat, amiről írnak, ez jelenleg már, mint hogy Szép Művészeti Múzeum, ez per pillanatilag momentán hol a van? Ezek ideiglenes raktárakban vannak elhelyezve. Tehát se a... nem az új központban, se nem a Szép Művészeti Múzeumban, hanem egy harmadik helyen. Így van, hiszen a Szép Művészeti múzeum felújítása jelenleg az utolsó fázisában tart, tehát onnan el kellett költöztetnünk ezeket a gipszeket. És az OMRK ugye még nincs olyan készültségi fokon, de egyébként funkciójában nem is a gipszek befogadására alkalmas. Ez nem testidegen feladat egyébként a Városliget ZRT-nek a, a, a logisztika, a költöztetés az abszolút a szaradataink között van. Gondoljunk csak a közlekedési Igen. múzeumnak az elbontását e, megelőzően a költöztetési munkálatokra, vagy a szépművészeti múzeum e, kiürítésére akkor, amikor a, e, a megújítások elkezdődtek, és az elkövetkező időszakban... E, rengeteg ilyen típusú feladat érkezik. Például a néprajzi Múzeumnak az átköltöztetése, ami szintén a Városliget DRT-nek a feladata. Több tízezer százezes nagyságrendű lüjtádról beszélgetünk. Nem régen szóba került a Városliget talán tegnap, vagy tegnap előtt a, a Klubrádió délutáni műsorában, amiben a Pikkó Pálinkás Páros a közkutakról beszélt, és ott egy hallgató azt mondta, én nem kontrolláltam, de ő azt állította, hogy ivókutat állítottatok volna föl ti, vagy legalábbis, legalábbis hogy új van a Városléget területén. Nem, mintha ez egy ilyen titkos szolgálati dolog lenne, de ezt megerősíteni vagy cáfolni tudod, de különs tekintett arra, hogy én ezt nem láttam, és ez egy betelefonálós műsor volt, amit a saját fülemmel hallottam, de hogy aztán ez tényleg így van-e vagy sem, azt nem tudom. A Városliget területén most is van néhány e, ivókút volt is, ezek közül egy-kettő felújításra került, ugye üzemszerűen a, a Ligetben az összes e, parkhasználati eszköz, legyen szó, padról, hintáról, vagy bármiről, ezek e, folyamatos e, felújítás alatt, alatt vannak, hogyha ez éppen szükséges, valószínűleg a, a, a kedves hallgató egy ilyennel találkozható. Ezzel kapcsolatban elhangzott másfajta ürítés kapcsán a nyilvános véciknek a kérdése. Tudom, hogy ez is az előttem lévő papírok egyikén van, de én most mégis fejből kérdezem, aztán a papírt előkeresem, hogy nyilvános véci ügyében hogy áll majd a helyzet a készvárosligetet illetően. Ez egy központi kérdés mindenféle szempontból, hiszen 99 hektárról beszélünk, és a parkhasználók szokásait ismervén itt Hosszabb időt töltenek el családok ö, a, a ligeten belül, és ezt az időt szeretnénk növelni, a családbarátkert jellegét szeretnénk megerősíteni. Ehhez természetes, hogy hozzátartozik az, hogy olyan ö, infrastruktúrát építünk ki, ami a mosdók tekintetében, ö, a kereskedelmi egységek tekintetében, a büfék tekintetében figyelembe veszi az újonnan kialakuló térszerkezetét, a parknak, az új intézményeket. Tehát minden pontjáról a Városligetnek zároshatáridőn belül egyébként Kis Péter tervezi ezeket az installációkat ö, a, a ligetbe. Elérhető lesz olyan nyilvános... De -e azt, hogy hány lesz-e, vagy ne kérdezzek ilyet? Ugye a Városliget építési szabályzata jelenleg ö, 8 darab ö, mosdót jelöl meg illetve vannak még jelenleg is mosdók a, a városszigetben, aminek a felújítása meg kell, hogy történjen. Ezek hogy pénzes vagy ingyenes szolgáltatást századék. nyújtanak majd a rászorulóknak? Ebben a másodpercben ez még üzemeltetési kérdés, ennek a, a részletei kidolgozás alatt vannak. Ugye most a csatornázási műveknél vannak ezek a, a nyilvános mosdók, ezeknek az átvétele jelenleg folyamatban van. Milyen módon? Azon az üzemeltetési koncepción, Uh, ami, ami, ami jelenleg kidolgozás alatt van. Megpróbáljuk tök megtalálni azt a, azt a modellt, amit fenntartható. Tehát nyilván az a helyzet, hogy egy olyan működési modellt keresünk itt a Ligetben, hogy uh, például a mosdó az az a helyzetben a legkisebb terhet jelentse a, azok számára, akik, uh, akik ezt igénybe kívánják Ez Azért lenni. nagyon érdekes Ugyan... a kérdés, ugye mert a Pico Pálinkás Pál is úgy vetette föl, és teljesen igazuk volt, hogy vajon és ez ugye el van koptatva, tehát én igyekszem ezt idézőjelesen kezelni, hogy mennyiben állampolgári jog, melegben, hidegben, hogy az ember ivóvízhez jusson, mennyire állampolgári jog, a szó szoros, hogy átvitt értelmében az, hogy az ember a városban, x területen belül találjon olyan mosdót, amit ő egyébként ingyen igénybe vehet, mert ebben a beszélgetésben vagy egy másikban, aztán már eléggé szétszólt hallgatói telefonokkal, ugye ez egy más telefonkezelési módszer, amit ők követnek, ugye Szó, hogy mennyiben ingyenesek a bevásárlóközpontok, de én, akinek egy elégi heves anyagcseréje van, én nagyon nagy bajba lennék, hogyha nekem csak is kizárólag a bevásárlóközpontok mellékhelyiségei adhatnának enyhét éppen jelentkező szükségleteimnek. Én abba bízom, hogy erre megnyitott választunk, hát a város városügyetben erre a kérdésre, és az olyan 21. századi európai megoldást fogunk tudni bevezetni. Például, hogyha most a, a, világban, a világban, akkor mi múlik az, hogy valami ingyenes vagy pénzes? Ez kizárólag egy városnak a gazdagságán múlik, mert ez se igaz, hiszen városokban is van pénzes és nem pénzes egyaránt. Mi múlik ez? Ugye, hogy egy 100%-os tulajdonban lévő cég ingyenes szolgáltatásként biztosítja a a mosdó üzemeltetést maradjunk ennél a konkrét példánál, az is fizetős, hiszen a, a, a forrás, amiből, amiből az üzemeltetést finanszírozzuk, az nem máshonnan, mint a parkhasználóknak, jelen esetben a mosdóhasználóknak az adóforintjaiból. Egy bonyolult rendszer, állami redistribúciónak hívunk, kerül ide. Úgyhogy az, hogy ez a, a legfontosabb, hogy ezek olyan színvonalú mosdók lehessenek, ahova bárki, aki a Városligetben van, bármikor komfortosan be tudjon menni. Jó, laktor. Éppen tenne futottam össze, már meg nem mondom ne, hogy ebből baj legyen a pokarnival, és a 12. keret, ugye én ott lakom, és múltkor, amikor találkoztunk, vagy beszéltünk, akkor épp mondtam, hogy fönn a normafánál egészen fantasztikusan szép utakat adtak át, WC e, volt benne, nem lopták el a szappant és a törül között, hogy most éppen mi a helyzet nem tudom, és azok például ingyenesek voltak. Tehát ezért kérdezem tőled, hogy min múlik az, hogy valaki szolgáltatását értem, hogy az is pénzbe kellett, nyilvánvaló tehát adak a létesítése, a takarítása ez, ez teljesen evidens. de az, hogy mégis magát a szolgáltatást pénzért vagy pénztelenül vagy nem, nem pénzért adja, az minek a függényen? Ez a Városliget ZRT-nek a döntése lesz ebben a kérdésben az összes forgatók megvizsgálása után megpróbáljuk a legjobb megoldást kialakítani. Ez a hétvége is uh, forgalomkorlátozásos hétvége lesz a Kóskáról és Sétályt, illetően uh, illet, igen, igen, a jövő hét nem lesz az. Az augustus 20-ai hétvége nem lesz. Egyébként ugye már a a múlt hétvége is az volt, és mostantól kezdve szeptember elejéig uh, forgalom csillapított lesz, uh, ami azt jelenti, hogy a Kóskáros sétány le van zárva a hétvégén. Ez már előrevetíti azt, a, azt az irányt, ami az elkészült uh, ligetben az egyik fő attrakció lesz, hogy a Kóskáról sétány uh, megszűnik, és gyakorlatilag ismét egy egységet alkot majd a liget, és egy zéroemisszió zónaként Ténylegesen autómentes helyszínként tud létezni. Augusztus legelején ennek részleteiről talán majd hétfőn fogok beszélgetni Karácsony Gergely polgármesterrel. Megszületett az immár a részleteit tekintve is kidolgozott parkolási rendelet. Ezt megbeszéltük, hogy ebben nektek tevőleges szerepetek nem volt, de attól még jelen voltatok, hiszen ez egy. Olyan, terület, olyan területet is érint, ahol van érintettség a értünk. Igen, ugye itt elsősorban az 56-osok teréről beszélünk, illetve a Hermina út környékéről, illetve a Puskáról leágazásáról a, nagyjából a Volt Sőrsátor környékén, illetve az Állatkerti körútól beszélünk. Ezek azok a területek, ahol különböző övezetekben zugló ö, fizetős parkolást vezet be. Én, ahogy ezt múltkor is elmondtam, ez a város VRT részéről egy támogatható irány, hiszen az a Jó, Ez, ez lehet... külön szól a, vár, a, a, a buszokról, mennyire lesz majd rendezett? A közkép akkor, amikor elkészül a Városliget, és hogyan lesz majd azoknak a városnéző buszoknak a parkoltatása, amely minden ilyen területen, volt ez már az 5. keletben, ott az Erzsébet hídnál, volt ez kérdés a Várkert bazárnál, nem is egyszer, mennyire lesz ez megnyugtató majd a Városligetben? Én bízom benne, hogy 100%-ig elég előre haladott tárgyalásokat folytatunk a turistabuszoknak az elhelyezéséről, hiszen a megújuló városligetben, abban a léptékben, ahogy most itt a turistabuszok a Micsadnak környékén láthatóak, nem elhelyezhetőek, nem árulok el túlzott titkot, hogy a leendő Puskás stadion környékén lévő hatalmas parkoló területekkel ha tartunk, ez tart, Nem tartozik hozzá, majd beszélünk, illetek hát hozzá tart, hogy minden, mindenkihez mindenki tartozik, majd a bácskaival erről részletesen beszél. de miféle pimasság, miféle tényleg az, hogy annak a bontója egy Ferencvárosi területen hagyjon építési törmeléket egy ilyen beruházás esetén, Enge jó, az összes részletet nem ismerem, és nem akarok elhamarkodottan olyan mondatot mondani, amivel úgy török valaki fölött pálcát, hogy a tájékozottságom egy tízes skálán, legfeljebb kilences, de ha ez igaz, ez miféle dolog? Ez, hát mert, hát a, a, a, a, nem tudom, olvastad-e, hogy a Puskás stadion bontásából lévő törbedéket nem kizárólag az arra kijelölt helyre, hanem éppen oda, ahol találtak, és ez Ferencvárosban volt, e, tették le, mert valószínűleg az olcsó. Nem, nem hallottál róla? Nem ismerem ezeket a híreket, elméletileg a jogszabályok, ugye mi magunk is bontottunk elég sokat, akár csak a Petőfi csarnokot, vagy a közlekedési múzeumot itt a ligetben, a jogszabályok elég szigorúak a tekintetben, hogy a bontási törmeléket azt hova lehet egyáltalán elhelyezni. Jó, hát ettől függetlenül azért képesek arra, hogy ez de így történjen meg. Ezt nem szeretném minősíteni. Igen, ezt én megértem. Akkor még azt kérdezem tőled, mert egy dolgot akartam, még csak azt kimártam. Ja igen, hogy milyen siker volt a szinkron úszó medencét és lelátókat elhelyezni a Városliget területén, mert ugye ez korábban téma volt. Ez, ez, még, ez még most is siker, ugyanis, ha itt kinézek az ablakon, akkor látom, hogy a Masters világbajnokságnak az eseményei jelenleg is zajlanak, talán éppen, éppen edzés van a medencébe. Azt kell, hogy mondjam, hogy félszemmel figyelvén a nemzetközi sajtót, egy hihetetlen jó városmarketing az, ahogy ezek a különböző, a világbajnokságot kiszolgáló felépítmények elhelyezésre kerültek, országvilág látta. A Ligetet, az országvilág látta a hősökterét, a műcsarnokot, illetve azokat a légikamerás és egyéb felvételeket, ahol a Vajdahunyad vár a háttérben, azt gondolom, hogy egy fantasztikus kulisszát biztosít. Nagyon-nagyon sokan érdeklődtek nálunk is a Ligettel kapcsolatban azóta biztos, hogy egy olyan turisztikai térképre kerül fel ezáltal a Városliget is, és Budapest, amit ettől eltérő módon nagyon nehéz lett volna elérni. egy abszolút sikerként érte, éljük meg mi is egy kifejezetten sikeres lebonyolítással. Itt a Városligetben semmilyen fennakadást nem okozott a szinkronókodásnak a megszervezése. Én tudomásom szerint a Mástersz világbajnokság után kerület bontásra tehát itt augusztus vége, szeptember elején ez el van. csak mondom neked a hírt, a régi puskás stadióbontáshoz végző cég a huládékei részét illegálisan dolgozta a feléleten, raktal le a határút Ferencvárosi oldalán egy használaton kívül ipari területen, derítette ki az átlátszó, és aztán így tovább, és így tovább. Egészen párját ki Biztos vagyok benne, hogy a beruházást felügyelő KKBK meg fogja tenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében. Hogy egy rendebb, biztos egyáltalán legyen. ezt megkísérelték, egy 4 milliárd forintért elvégzett, jó, biztos így lehetett volna valamit takarékoskodni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. tudtam, hogy te most egy családdal. Évi megszokott, hiszen a miniszterelnök úr is megmondta, hogy az augusztus erre való, és aki állami alkalmazott, az követi a miniszterelnök úr tanácsát. Én is követném, de én nem vagyok még állami alkalmazott, de ami késik, nem múlik. Valamikor szeptember legelein, lehet, hogy augusztus legvégén ismét felvesztük a kapcsolatot. Nagyon jó időt, és ilyen tartalmas vagy tartalmatlan, megfelelő rész aláhúzandó kikapcsolódást, ki kikapcsolódást kívánok rád fél. Köszönöm szépen, szeptemberben folytatjuk. Hajrá! György Jévisben ezeket hallották, szia! Várjusra érti. És hát itt most ugye telefonálhatnék, meg zenét is berakhatnék, de berakok egy zenét, hajnalok hajnalán. mert nap kilenc órakor lefeküdtünk a honpolával, nem szexuális értelemben, így egymás mellé az ágyban, aminek következtében én egyedőszkor felébredtem, de inkább hárnyed akkor megkérdeztem tőle, hogy ő is fent van-e, akkor már ő is fent volt, és nagyjából 3-5-6-kor, fél fél-6-kor elindultunk a sziget, hogy átvegyük a belépőt, akkor senki nem volt ott. Kérdezik illetve alapvetően mindenki ellenkező irányba haladt, elnézést kérek, így aztán elmaradt a tegnapi somló cirkusznak a megnézése. Attól még gondoltam rád. az, hogy azért is jó egy együttműködés, mert amikor történnek események, akkor azok nem önállóan vannak, hanem azok beépülnek egy folyamatba. Mert ha mi ugye nem ejtettünk szót arról, hogy rendkívüli közgyűlése lesz az újpesti önkormányzatnak tegnap, tehát lesz ez, tegnap még óra kor lett volna aktuális, hiszen 3 órakor volt, de ugye az, ami egy újszülöttnek új és óvattal fogalmazok, mert magának ennek a közgyűlésnek, amely ugye a rendőrkapitány megerősítésével volt kapcsolatos, és amely véleményezést, és ha a felejzem ki magam, akkor ő majd kiavített kívül hosszú szöveket, nem biztos, hogy felolvasok 20 perccel a műsor zárása előtt. Az egyébként tudható volt, meghirdetett volt az, hogy volt Újpest területén egy olyan esemény, amely kapcsán különböző híradók, bűnügyekkel foglalkozó tudósítások nagyobb számban foglalkoztak Újpestel, ez ettől független volt, de volt arra hajlam, hogy a kettőt egyben mossák, volt aztán egy ezzel kapcsolatos purpárlé az Indexnek azon újságírójával, akivel kapcsolatban én eddig csak a legjobbakat tudtam elmondani, ugye egy Dezső Andrásról van szó, és ami az interneten zajlott, de még mielőtt folytatnám a szöveget, abba hagyom, mert ugye ön is, meg én is tudjuk, hogy miről beszélek, de a hallgató nem, már ez a műsor alapvetően a hallgatóknak készül, tehát nem árt, hogyha előbb-utóbb ők is, őket is belevonjuk. Ugye, amit én olvasok, az augusztus 7-e tisztelt képviselőtestület tárgykapitányság kinevezés véleményezése. Ez micsoda? A vonalban jó reggelt kívánok! A, a hatályos szabályok szerint e, egy rendőrkapitány, egy kerületi vagy városi rendőrkapitánynak a végleges kinevezését e, az illetékes önkormányzati képviselőtestületnek véleményezni kell. Ez egy kötelező aktus, ahhoz, hogy őt véglegesen nevezni. A felmentést nem kell véleményezni, ott elég e, csak tájékoztatni a képviselőtestületet. A döntésről, de ahhoz, hogy valaki ki lehessen nevezni végleges rendőrkapitánynak, ahhoz az illetékes önkormányzatnak szükséges a döntése. És mivel a megbízott kapitány úr, Bukmar Milán nagy úrnak e az ideiglenes megbízása EHO végén lejár, és szeptember 1-el szeretné Budapest rendőrkapitánya őt végleges kinevezéshez juttatni. Ezért volt szükséges, hogy még így augusztus közepén elejét álljának. Között. Valószínűleg ez, ez is közel ugye ez a rendkívüli közgyűlés, mondván, hogy akkor ezt most kérdezem, hogy ezt egyébként nem rendkívül, hanem soros közgyűlés témájában nem el lehetett volna eltennie? Hát most mondom, hogy nem, mert ugye a soros közgyűlésünk az augusztus végén Nekünk elvileg a rendes testület azok minden hónap utolsó csütörtökén vannak. És akkor már kívül lett a... volna? Hát augusztus 20-án, mit tudom én, most nem tudom mikor esik csütörtök, 28-án vagy 26-án, ha mi hozunk egy döntést, akkor ugye nálunk is ugye a határozatot... Oké, rendben van, akkor ér, azt kérdezem, fogalni, hogy. Én... Elküldöm, akik... ne, de, akkor, de, akkor nem de, lehet szeptember 1-én. Én ezt tökéletesen értem, engem. de mi van akkor, hogyha 11 hónapra hoznak döntést, és nem 12 re az nem lehetett volna megtenni? Hát ugye ezt nem mi tartjuk számon, ugye mi megkaptuk Budapest rendőrső kapitányának a levelét, azt követően, uh -huh. hogy egyébként a jó Jú... a jó Niusi képviselőtestületülést megtartott, ugye júliusban általában nem szoktunk tartani. Jó, nem tudom, hogy fejből Talán. tudja, de nagyjából sejti, vagy emlékszik rá, a sejti az kevés, hogy Bucsek Gábor rendőrvezér nagy úr mikor írta meg ezt a levelet? Az egészen biztos, hogy a normál képviselőtestület ülésünket követően, hogy ez most egy nappal vagy egy Jó, két, jó számomra, nem de... lett volna más mód, csak, ez a, csak az, hogy rendkívül legyen. Így van, mi megkaptuk ezt a levelet, és egyébként nem is gondoltuk, hogy Egyébként, a kívül... ha jól emlékszem, akkor ennek a képviselőtestület ülésnek, és ugye itt van előttem az anyag, úgyhogy ez itt egy álságos fogalmazás, más program, nem is volt napirendi pontja. Végül is a helyszínen, mi szakzargomban úgy mondjuk, hogy berepülőként, mi a volt még egyebek napi rendi pont a közbeszedési tervet kellett módosítani, mert a, egy pályázathoz a Városházának a déli udvarát azt szeretnénk e, hát kicsit helyrehozni, e, kipofozni, felújítani, és mivel mű, műemléki védelem alatt áll az útesti önkormányzat épülete, ezért egy ilyen műemléki pályázaton tudtunk indulni, és ahhoz, hogy Egyébként ne csúszunk ki ott is határidőkből, ezért föl kellett venni a közbeszerzési tervet be. Tehát ez nem a kiírás jelenti, csak e, ugye minden önkormányzatnak kell egy közbeszerzési tervet csinálni, évre lebontva, hogy milyen közbeszerzéseket fog lefolytatni. És nyilván ezt nem tudtuk beleírni, mert nem tudtuk, hogy el fogunk indulni ezen a pályázaton, azt pláne nem tudtuk, hogy nyerni is fogunk. E, milyen számba jelentek meg a képviselők? Húha, uh, elég, elég szép szám van. 16 vagy 17-en voltunk a 21 fős testületben. Jelen, milyen döntésületett? Támogató támogató döntés volt. Egyseges? Nem egységes, többség. És három tartózkodás volt. Ez volt az... egyszerű ha ön mondja, mintha én kérdező, ne akarok pontatlan lenni. Hogy kik voltak? Uh -huh, igen. Ö, egy MSZP-s, az egyik MSZP-s képviselője. A... Nem, egy... Megvan meg, meg SMS-be, csak akkor hozzá kell a filmtől a meg megnézem. Legyen szűrűs. így akkor. Igen, az egyik MSZP-s, az együtt képviselője, illetve a jobbikos Mennyire volt ez összefüggésben az elmondottak alapján, illetőleg egy pontos riporteri kérdés, ez úgy szól, hogy összefüggésben volt-e ez azzal a balesettel, halálesettel, amely kapcsán elhíresült az elmúlt időben Újpest, illetve hát nem csak emiatt híresült el, hiszen volt olyan elhíresülés, amely a legmagasabb napi hőmérsékletet, illeti, de most éppen nem erről beszélgetünk. Azon három képviselő közül, akik nem támogatták a kinevezést, azok közül csak egy szólt hozzá, és ő ezzel az esettel kapcsolatban tett föl kérdést, amit én egy picit e az ülésen nehezményeztem is, mert hogy nyilvánvaló, nyilvánvaló, nyilván, Mert hogy nyilvánvaló volt, hogy azt a választ fogja kapni, mint amit egyébként a kapitány úr el is mondott, hogy folyamatban lévő ügy, és ő ebben a tekintetben nem nyilatkozhat. Úgy, hogy Végül is Dezső Andrással rugaszkodott összeindex, de e, a hozzám módon közel álló 24.hu is e, írt erről még előtte. Itt a szöveg úgy szól, minden esetre kicsit furcsája a portál, hogy most a héten ráadásul ma Szerdára rendkívüli közgyűlés hívott össze a képviselőtestet részre a keleti polgármestere, azon pedig véleményezni fogja a kelet rendőri vezetések elég lenne szeptember közepéig a kerületnek vélemény ez a kinevezési szándékot, akkor ezek szerint ez tévedés? Hát pontosan ezért, ezért is tettem ki ezt a... Jó, ez, ez a pont ez, ez, ez tehát fél, ez, ez nem az index. De szerintem ők a 24.hu az indexikéből dolgozott, ha Pontosan, nem, nem, nem, nem, nem őnek teljesen igazából, legalábbis az index így tudja, látja, én is pontotlan voltam, illetve megint tetten érjük azt, ahogy ugye Karácsony Gergely egy másik beszélgetésben szóvá tette azt, hogy egyébként egy lavina, ami nem is volt lavina, hogyan lesz lavina abból adódóan, hogy a portálok átveszik egymástól, de itt van a mondat végén, így van, legalábbis az index így tudja, és így vette át a 24.hu plusz Igen. Én, én, én ezt nagyon-nagyon rosszul élem meg egyébként, hogy ennyire... Nem csodálkozom majd. az vált az újság. és én valószínűleg megteltem ezt az véleményt, nyilván van szakmai kollégévetés, ami tekintetében önnek majd rendre kell utasítani engem. Ez rendkívül színvonalatalan, és ugye az az egész párbeszéd ami kialakult, azt ebben, szóval... ebben teljesen egyetértek Önnel, beleértve, hogyha ezt én okozom, akkor én is. Ugye a habosítással kapcsolatban volt már itt más műsorral kapcsolatban azért egy, nem egy kisebb purpálja, hanem nagyobb. De azt kérdezem Öntől, hogy Rossz az, aki rosszat gondol, hogy ezt így tanultunk gyerekkorunkban. Tehát az, hogy a portálok összefüggésbe hozzák, hogy a polgármester hip és hopp rendkívüli közgyűlést ránt össze, hiszen egyébként ki tudja majd, mi lesz a megbízott rendőrkapitányjal egy olyan kerületben, ahol az történt, ami történt. Erre a logikára, ami sajnos ma Magyarországon kormánypárti oldalon így, ellenzéki oldalon pedig úgy működik, de nagyon kevés oldal van olyan, vagy nem oldal, ahol ez egyáltalán nem működik, és nem hoznak. Tehát, hogy ezt szokták összeesküvés elméletnek mondani, függetlenül attól, hogy ez egyébként mivel kapcsolatos, hogy, hogy, hogy értette azt Magában, vagy abszolút nem, ahogy egyébként két dolgot, ami elvileg összekapcsolható, vagy gyakorlatilag összekapcsolható, de most úgy tűnik, hogy elvileg semmi közük nincs egymásod, és ez úgy tűnik is valószínűleg törülendő. Ezt megtették, illetve az ezzel kapcsolatos híradás nélkül követték át portálok egymástól. pontosan azt mondom, hogy ez, egy ilyen, ez a klasszikus nem a tudósítás, nem, a, nem az objektív tájékoztatás, hanem ez a hírgyártás. Itt az volt a cél, hogy az újságíró írjon egy olyan cikket, amiben sejtetni lehet. Ez a gyanús, és hirtelen, pedig egyébként szeptember 15-ig van még lehetőség, ami kompletos tovaság tehát, és ez az, amit egyébként utólag a posztomat követően az újságíró javított is a cikkébe. Tehát amikor egy előterjesztésben az van, hogy felelős polgármester határidő szeptember 15 az nem jelenti azt, hogy pontosan nem azt jelenti, hogy a képviselőtestületnek szeptember 15-ig lett volna lehetősége ezt a döntést meghozni, hanem a tegnapi képviselőtestületi ülésen azt a határozatot hozta a testület, hogy én a munkámat végezzem el, és ennek a határideje szeptember 15-e. Tehát aki ezt újságíróként nem tudja értelmezni, nem tudja, hogy egy, egy határozat végén a felelős megnevezés és a határidő mit jelent, és ezt hogyan kell leírni, az vagy teljesen alkalmatlan a szakmájára, vagy tudatosan akarta ezt a dátumot kihasználni arra, hogy ezt a csúsztatós, sejtelmes e cikkét meghozni. Visszautannék a tegnapra, amely az információhoz való hozzáférésnek a nehézségeit mutatta, Uh, ugyanazon önkormányzattal kapcsolatban, Igen. mint aminek a vezetőjéről beszélek, uh, és most cizelláltan uh. és differenciáltan próbálok láthatni egy problémát, amelyet szerintem nagyon érdekes módon lehet láttatni, őszintén sajnálom az apropót. A halál esettel kapcsolatos történetet az Baromira, tehát az, az, az mindenképpen, ez a második, ez nyilvánvalóan ez egy fejfájást okoz, bár a kettő ugye egymástól függetlenül nem létezne. Ugye az ön Facebook bejegyzése így szól, nem az a baj, fiam, hogy hülye vagy, hanem hogy nem kérdezel, mert hogy egykori egyetemi oktató bölcsessége jut az eszembe az indexes fiúk munkájáról, illetve ezt ön saját személyére vonatkozóan írta, majd Dezső András elsőként írt, tisztelt polgármesterről a tévedéseit, elnézést, a hibát javítottam, de hadd jegyezzem meg, hogy szerettem volna önt megkérdezni, csak sajnos a sajtósztálya nem vette fel a telefont, hiába hívtam őket, ennyit az egyetemi oktató bölcsességéről, és ezt követően egy hosszas párbeszéd alakult ki, amit egyébként én ha lenne valamilyen katedra de remélhetőleg később, hogyha lesz erre időm, akkor a hallgatók számára is lehetővé teszem, hogy maga a Facebook közösség hogy cincál szét egy konkrét dolgot, itt ez szintén megtörtént, önnek hogyan smakolt nagyapám kifejezésével mindaz, ami ezután itt kezdetét vette, és amely mindjárt mondom, hogy hány 38 hozzászólást ért meg eddig. Hát azt, hogy makkolt, azt, azt nem gondolom, meg nem éreztem úgy, hogy egyébként ebben a dologban ilyen részletességgel bele kellett volna állnom, de mivel én vetettem föl, és én kértem számon e, egyfajta hozzáállást, ezért azt gondoltam, hogy nem tehetem meg, hogy érdemben nem reagálom le ezeket a véleményeket, hozzá És még mondom, azért egy online hírportál esetében, és valóban egyébként a kolléga írt, hogy le tudtuk eleni egy digitális telefonközpontban itt a városázán, hát tehát valóban 9 óra 23-kor volt egy mobil számról egy nem fogadott hívás, ezzel szabadságolások vannak, és jelentőletben a titkárságon egy kolléganő dolgozik, ráadásul az önkormányzatnak nincsen sajtóosztálya, tehát ott, ahol az honlapon megvan adva, hogy sajtó és kapcsolatok, az a polgármesteri titkásságnak a, a, a telefonszámon van megadva, és valóban egy, azaz egy nem fogadott hívás volt. Én azt gondolom, hogy ezért, amikor műholdak vannak az égen, és a, elvileg valaki fontosnak gondol cikket akkor megírni, akkor ennél egy picit talán erőszakosabbnak kell lenni. <gül> Visszaidézem a, a tegnapi szerencsétlen történetünket, amiben én úgy tudom, hogy a jövő héten lesz lehetőség majd ebben a témában beszélni, a kollégandő fog is jelenkezni, mármint hogy a, a, nem az akivel nem sikerült beszélni, hanem aki közvetít majd ebben az ügyben zárójel bezárva, tehát én azért azt gondolom, hogy ahogy az én Facebook bejegyzésem megjelent, és ezt követően 11, azaz 11 percen belül tudott reagálni rá az újságíró kolléga a honlapon. Fönn van az, Hát 11 perc, tehát hogy azért, azért az, hogy, hogy nem lehet engem elérni, nem lehet megtalálni, kiderül, hogy ezek szerint, hogy van Facebook oldalam, akkor lehet oda is írni egyébként, hogyha valaki kérdezni akar, a honlapon fönn van az internet címem, vagy mi az e-mail címem, Aval kezdi a... ön tegnap egy külön levelezés 14-13, aki manapság engem nem tud elérni, az ne is próbáljon újságírással foglalkozni. Én, én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nyilván é, abban a pillanatban és azon nyomban is mindenki egyszerre nem tud elérni, de én azért nem tartozom azon polgármesterek közé, akik általában elzárkozom a sajtó elől. Mint ahogy látott, én... E, nyilatkoztam Igaz, a, a, a... de mit, mit, szó, mit szól a beírásához, aki azt írja, hogy tényleg nem kekeckedkedik szintjét, de ha valaki a polgítól majd közérdekű adatokat akarna igényelni, vagy akármi más, akkor ezek után a nem hivatalos Facebookon keresztül ez simán megtehet, és akkor itt fog kapni egy hivatalos válasz, Kicsit azért szokatlan ez így számomra. Igen, de ott van a válaszom rá, hogy egyébként mitől közérdekű adat az, hogy egy újságíró megkérdezi képviselőtestet rendkívüli össze tőkárt az nem tartozik a közöndekű adatokról szóló törvény hatája alá. Tehát az, hogy egyébként... E milyen információkat kapok arról, hogy szeptember 1 szeretnék kinevezni, és ahhoz nagyjából két-három hetes átkutási idő szükséges, és ezt én autó vagyok. De a Facebook közösség működése szempontjából fontos a félreértésnek is a megjelentése, akár csak az, amit F. Viktor ír, Zsolt, a melyik országban él, Fideszes nem áll szóba a sajtóval, csak a közmédiával. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján teljesen világos meggyőződés, hogy felesleges erőtletni, úgyse fogtok válaszolni. Mondjuk a mi kettünk beszélgetés sorozat az nem erre példa, de ezt itt most kár volt említeni, és akkor te vagy felháborod, vagy a cikkéről nem erőltette röhely, majd ha fideszes hajlandó lesz sajtónak nyilatkoznak, akkor fel lesz háborodva, így nem. Magyarul, hogy ha mi kettünk beszélgetését halanak, akkor nyilvánvaló, vagy az lenne a megoldás, hogy én is Fideszes vagyok, hogy a kivétel erősíti a szabályt, tehát, hogy nehéz közhangulattal szembe pisálni. elnézést, 14 év nem való, ugye ez eddig csak a széll szemben volt így mondás. Igen, csak én azt gondolom, hogy a, hogy a kollektív büntetés nem egy, hogy mondjam, egy elfogadott és, és szép dolog, az ugye, ugye a kollektív kategorizálás, megbélyegzés, minősítés sem az. Én azt gondolom, hogy egy közszereplőnek is joga van minden egyes helyzetben, minden egyes nap külön-külön, minden egyes témában külön-külön eldönteni, hogy az adott orgánumnak abban a pillanatban és abban a formában szeretne válaszolni. Az is lehet, bár nyilvánvalóan ahogy látszik is, ahogy beleálltam, úgymond ebbe a történetbe, hogyha az újságírókor egy kicsit ebben a konkrétügyben erőszakosabb, vagy, vagy hogy mondjam, alaposabb, és megtalál, nem nagyon hiszem, hogy azt a hálat kapta volna tőle, hogy ne haragud, nem kívánom megindokolni, hanem elmondta volna az okát, elmondta volna az időrendiséget, és akkor nyilvánvalóan nem tudta volna megírni, illetve attól még meg tudta volna írni, csak akkor már sokkal, akkor még kevésbé lehetett volna... Jó, ebben nem, ak ebbe nem akarok belemenni, mert őszintén remélem, hogy ilyen indítatás nincs független attól, hogy volna rá igény, ezt nem tudom... Én az... hát, bocsánat, bocsánat, csak az, hogy, hogy nem, nem akarok nagyon belevágni, de hogy, hogy akkor egyébként miért meg. meg a Nem, a még egyszer... Ennek a tiknek a, a, a fő mondani való, hogy itt történt valami Újpesten, amiről nem tudjuk, hogy mi... Az önkormányzatnak lenne még szeptember 15-én határideje, de lám-lám valami, hú, ez de valami ez van, ez és cseptébe összehívják. Ennek, tiknek ez a, ez a fő vonala. Az a baj, ezzel nem tudok vitatkozni, reggel gondoltam, én hajnal, hajnalán keltem, mert viszont nagyon korán fekütem le, hogy Dezső Andrásnak írok egy e-mailt, vagy egy SMS-t, mi ismerjük egymást, korábban rendszeresen hallgatott engem, így aztán rossz vagy jómájúan eszembe jutott, hogy ha hallgatott engem, akkor óhatatlan bele kellett futni az önnel folytatott beszélgetésbe is ahol tapasztalhatta a rendelkezése állásának a relatív lazaságát már mint más nem laza hozzáállókhoz képest, de rájöttem arra, hogy ez fontoskodás lenne, és hát az se biztos, hogy ezt most jól tettem, hogy elmondtam minden esetre. Ennek a purpárlénak az elemzése, amely egyébként ezen események kapcsán történt, és nem lehet függetleníteni a kiinduló ponttól, egy misét megér beleértve, hogy ennek a visének igazán akkor lenne értelme, hogyha a mise után hasonló nem fordulná elő, Amit egyébként sajnos ma nem tudok feltételezni. Evel együtt megírné a misét, csak at attól félek, hogy ez nem egy utolsó mise lenne. Én azt gondolom, egyébként nem tudom, hogy mennyi időnk van még, tehát is... Van még van, másfél akkor, perc, és az mind akkor az önér. példát is tudok mondani, tehát, hogy hogy azért a közszereplőknek és a sajtónak a viszony az egy nagyon-nagyon érdekes és kicsa, és egyébként nem egy kölcsönösen alakított folyamatnak az eredménye, ahogy is amiként kialakul. Tehát én, én... Uh -huh. Jó, én nem tartom azt minőségújságírásnak, hogy valaki után loholnak a folyóson háromszerelem, hogy köszönöm, sietek, nem kelljenek nyilatkozni, és csak oda dugják az orral a mikrofon. Én nem gondolom, hogy az újságírás, hogy egyébként valakit az otthon előtt rajta kapnak, és akkor ott akarják, és ha nem nyilatkozik, vagy nem kíván nyilatkozni, akkor elhobják mindennek. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Enne, erről, ugye azt én lenni, másodperc, öt másodperc, erről ugye az szokott lenni a válasz, nem alaptalan, hogy egyébként, ha nem állnak vele szóba, akkor valahogy mégiscsak szóra kell bírni az illetőt. Nem mindenki olyan közreműködő, mint ön. De nem, de az is lehet, hogy én is. Hát de én, volt olyan is, hogy én is mentem valahova, és nem, nem tudok rendelkezésre. Csak egy nagyon rövid példa, hogy hogyan lehet egyébként euh, még ilyen nyitott közszereplőket is hogy mondjam, zárkozottabbá tenni még parlamenti volt. 55 nagyon gyorsan. Szóval az a lényeg, hogy akkor ezt majd máskor elmondom. Nem el, mondj, el, próbálja meg. A lényeg az az, hogy Megkaptam a kis tetlit, hogy menjen megy újságíró keres. Mondták, hogy nem menjek, hagyjam, mert hogy hülyeség nem. nem. Mondom, én nyitott megyek, megyek. Oda megyek, hontozó, újságíró, vagyonnyilatkozatokról nyilakozatokról kell neki cikket írnia, és hát a gyanús az én vagy a nyilatkozatom, mert hogy én vettem, sok évvel ezelőtt hogy vettem egy lakást, de nem csökkent a megtakarításom. Mondom, miért ebben a gyanús, stb. Mondtam, nyissuk ki, megmutattam, hogy egyébként valóban ott van a lakás, megmutattam, hogy egyébként ott melyik sorba szerepel az evázott jövedelme, mondta a cégemből vettem föl. Abból vásároltam a lakást, egyébként banki átutalással fizettem ki, hogy ha egyébként szeretné látni, akkor az üzlet volt. Ó, mondtam, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Majd másnap megjelent a cikk néhány más gyanús képviselővel együtt, ez a, ez a, ez a mondat, a képviselő úgy vásárolt a lakást, hogy közben nem csökkent a megtakarítása. És az a hogy ez a mondat így ebben a formájában igaz. Csak éppen megvan rá az oka, megvolt rá a fedezete, banki átutalással fizettem, tehát és belekevertek egy olyan ügybe, mintha egyébként ez a gyanús képviselő úgy tud vásárolni, hogy Közben nem csökken a megtakarítás. Kell, hogy és az köszön. ember elgondolkozik, hogy akkor akar -e egyáltalán nyilatkozni, vagy sem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és önbe folytattam a szót, önök Wintermontás Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét, a műsort az Újpest önkormányzat támogatta velem legközelebb, holnap reggel, 7 órakor találkozhatnak, ugye nem ez volt az utolsó adás, amelyikben kísérlete, kísérlete adás, biztos, hogy volt fialajános vagyok, dörre.fialajános, gmail.com, viszont halásra.